så att det kommer tusentals judar Och sitter eh, bakom militärerna Och applåderar Och, och glädjer sig Och skriker Det finns ju med en jud som att Han ser han en död Ett palestinskt palestins barn som är död Det har förekommit eh, mm. Men i dagens läge Jag vill man inte säga så här Bara för att det kommer något eller flera ryska stridsflyg Och kränker det svenska eh, luftrummet Över Gotland till exempel Att det ska vara någon större fara så att säga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 Men det är ju inte någon större fara för, för vårt, vårt lands säkerhet, bara för de här spå incidenterna. Så det... Nej. Nu vet jag inte om jag fick, eh, om jag får ta upp det här igen, men det här med det här som jag skulle göra. Eh, nu har jag fixat det där, men jag vet inte, jag fick någon speciell länk. Jag har gjort fel, utan det finns ju tidigare för alla då tidigare, men det...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 På, på Skypen här så, så ser jag den adressen som finns. Jag då... ska se det först. Jag ska fästa den här först bara. Man, ska också, man ska också på Skypen kunna överföra filer också. Uh, det finns en. Det finns en. Uh, det finns en möjlighet att överföra filer. Uh, mm. uh, skicka, står det där. Ja, här står det fil, hör du. Skicka fil, står det.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 Jag kan ju skicka över en fil till dig för vi se om det fungerar. För att det går, det går det går nämligen att... Jag hittar inte dig på kontaktlistan just nu här. Men man kan alltså överföra filer eh, via Skype också. Hur stor då? Men däremot så ser jag inte dig riktigt. Och nu är du där ja. Uh, uh, ska vi se... Skicka filer finns ju vet du, man, man går bara på kontaktnamnet och sen kör man höger där och så står det skicka filer. Skicka över en fil till dig fr från min dator får vi se om det fungerar då. <coughs> jag har ganska... <coughs> uh, jag kan skicka över en liten kort fil här som är en, en jingle bara. Okay. Okay. Ska vi se. Vad händer något?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 Ah. Vad stod det då? Ja ah, det stod någonting att jag hade fått en fil. Där jag skulle svara på det. Men... Svarade svara Det kanske hamnade i en Jag ska se här. Uh -huh. Hämtade filer kanske. Jo, och man kan skicka filer vet du. Men frågan är hur du tar emot den. Och vad, vad som kommer upp då. Meddelandet stod det va? Ja, det finns inget där. Nej. Nu är det någon som ringer här. Ja, med drar Ringer han? Ringer han till dig? Jag har fått upp han här. Jag vet inte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 Nej, men då, journalisterna är där och kan, de, de kunde filma om det är något som syntes. Uh, och även, uh, även FNs personal var där. Det, det, det är bara uh, judiska lugner. Hur många döda palestinier är vi uppe nu? Har du någon siffror Det är de säger nu officiellt. Ja. Över 1700. 1700? Ja. Och hur många döda judar eller israeler har över uppe officiellt nu? Jag tror att det är 28. Nej, jag, jag, jag såg för text förut. 46. Men jag tror att det är mest judar som skjuter av misstag på varandra. Aha. Är, de flesta alltså. Det vill säga att det är bara de dödar varandra. Men det som har dödats av palestinier jag tror inte att det är, att det är mer än 7 eller 8.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 det är värst, alltså de, de, de har ingen gränser. De vill ha allt. Hur stort är egentligen Palestina i dagens, så att säga, i, i ytan alltså? Jämfört med hur det var 1940, var det 1946 där va? Eller? Ja, det, det, man kan säga att Palestina, hela Palestina, det är bara egentligen en, en, en som om du säger en fjärdedel av Sverige. Mm.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 den uh, judiska lobbyen den judiska makten ockuperar Amerika också Amerika är ett ockuperat land politiskt Vad är det för vapensystem som Israel har? Är det amerikanska flygplan so och så vidare? Allt är amerikanskt Allting? Ja, allt Den judiska lobbyen i USA är ju välkända och det finns också i Vita huset, alltså hur jobbar de egentligen? Ja men de man kan säga så här att Eh, före varje val eh, av presidenten i USA alla som vill vara kandidater till presidentposten måste först eh, granskas och examineras av den judiska maktindyriska lobby som heter iPAK, och de kommer först, alla kandidater först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 Dominerar USA och ockuperar USA. Den judiska makten, menar jag. Den organiserar den judiska maffian. Det var så. Mm. Äh, ju, judar i Sverige och andra länder klagar på att de blir hotade och ut, utsatta för hot eller större misshandel av, av muslimer och sånt.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 internationell organisation som är självständig det finns inte det är äh, USA egentligen som idag den största supermakten i USA själv styrs av Israel det finns nu ett äh, till exempel en diskussion med Bokas, att, äh, vem styr den andra är det USA som styr Israel eller är Israel som styr Amerika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 Och de blandar sig i USAs politik och det är de som styr. Det finns en större judisk lobby. Så, så egentligen det är Israel som dominerar och ockuperar Amerika. Amerika har blivit idag bara en israelisk bananrepublik. Finns det någon bojkott av israeliska produ produkter? Nej, nej, inte på riktigt. Det vill säga att det finns några organisationer som försöker. Uh, men uh,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 för därför är det så viktigt för dem att ockupera, att besluta, att ha makt över dessa länder som hjälper Israel. Men det finns judar som kritiserar Israel i, i svenska debattsidor. Känner du till den här kvinnan no, Noam Shonsky heter hon va? Det är no ja, en judig, det är en man. Jag kan säga att alla alltså det är en man, jaha. No, uh, Somski eller alla de här judarna, det är bara egentligen uh, det som om du säger att det finns Roussi som är mot islam. Det vill säga de, vi pratar om judendomen, hmm, men uh, några personer, fyra eller fem över hela världen till exempel som Somski eller några andra uh, isolerade judar. Det som Roussi hos muslimerna. De betraktas bara inuti in, inom judendomen som förädare. De, de är inte representativa för judendomen. Det finns någon som heter det finns någon som heter Isael Shahak någonting. Men, han, han är inte heller representativ men han är bara, gör business på hans judisk hit. Ja. fanns inte en kille som heter David Kohl också som, som har förnekat äh, förintelsen och sånt. David Kohl. Men han erkänner nu att han hade jobbat för Mossad för att infiltrera revisionisterna. Aha, så var det. Ja, ja det är det. Alltså, de bara kompletterar varandra. Hur, bedö hur bedömer du Hamas egentligen? Det är det en befrielseorganisation eller en terroristorganisation? Hamas. Alla länder som blev inom historien ockuperade av en främmande makt.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 Medan en, och då, om han åker kredit för att döda palestinier är han terrorist. Men en, en, en palestinier som är född i palestina, han är ifrån det är hans land. Och han har rätt att, och det heter Hamas eller jihad, islamik eller Fatah eller. Alla palestinier har rätt att utöva motstånd. Vad betyder Hamas? Egentligen det är bara fyra bokstäver av fyra ord som betyder den islamiska motståndsrörelsen i Palestina. Ha, det är första haraka betyder rörelse och så vidare. Mokawma, det motstånd och så vidare. Det vill säga det det betyder bara den islamiska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 Och om de bråkar De brokar bara om detaljer Till det exempel De är alla överens om Att utrota palestinierna Men de bråkar bara om hur det Är det som två buddlar som bråkar Om om de ska hänga Eller arkibusera Den dödsdömde Har du lyssnat på David Jok Han har ju en show på renseradio.com Kan inte du medverka i hans program? Han är mycket bra. Jag, ja. Jag, jag, ja. ja, jag, jag, jag har haft kontakt förut, men nu har jag kontakt med honom. Men han har själv intervjuat mig en gång när han var i Sverige här. Aha, jag har, ja, Jag har träffat honom många gånger i Ryssland. Ja. ja. Jo, men David Juk har ju en radioshow månad till fredag på renserradio.com heter det. Han är mycket bra. Det är ja. Ja, har han råkat illa ut? Hur är det med USA då? Får, får man kritisera Israel i radion där? Tyvärr att USA finns mer frihet att kritisera judar än vad vi har i Sverige och Europa här. Det en typ som David Duke skulle aldrig kunna finnas i Sverige. En svensk som men du David Juk brukar alltså säga så här också att han drog upp här att det var någon äh, Israel som sa det, att de skulle straffa palestinierna med att våldta deras kvinnor men han menar på att det, alla, alla judar har inte de här åsikterna men det finns judar som har sådana extrema åsikter som att våldta deras kvinnor som straff Jaha, ja det finns alltså det, det, jag menar de här uh, judarna de har också en bibel som kristna har en bibel mm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 Du tror inte på någon framtid för en två, tvåstatslösning. Du tror bara på ett evigt dödande och hem och hem och hem och hem. Tyvärr nu ja. i världen, det är bara legens lag som råder. Tyvärr. Det vill säga att eh, maktbalansen i USA är, idag är i judarnas, israelernas. Eh,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 Och är, för att åstadkomma det här resultatet Alltså utrotning av palestinierna Som står i den judiska bibeln all, Alla de folk som ej vill känna det ska du de utrotta Då ingår också förstås att eh, Att judarna ska lägga beslag på vatten Och på odlingar och på mark och allt Vet, vet, vet, vet, vet du att efter, efter ockupationen ok 67 Så har Israel förstört 800 000 olivträd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 De, de, de. Israelna, de, de, allt Israel är finansierad av den amerikanska skattebetalaren av tyskarna också, av svenskarna också så att de eh, på något sätt, eh, israelerna eh, finansierar sina krig med eh, deras makt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 de alltså betalar tyskarna till en stat som inte har funnits under andra världskriget. Ja. Jag menar de betalar, jag fattar inte hur de kan det är så fräckt. Det är för, den här staten skulle inte ens erkännas av Tyskland. Det men har du... inte funnits under uh, under Hitlers tid. Det fanns uh, tysk eller judar uh, i, i den tyska armén. Kan du förklara hur det kunde komma sig? Nej men det finns även nu franska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 fängelse, Läger och Auschwitz det var judiska vakter det vill säga egentligen eh, de, de vill eh, ha makt även, även i fängelser vill de ha man säger att även det finns en uh, judina som heter Hanna Arendt hon skriver en hon skriver en bok som finns på svenska också, hon skriver att över 700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 Uh, judarna fanns i om land i alla länder i alla tider och uh, det står det bara att det står i deras bibel att deras gud har lovat deras Abraham eftersom de säger de är till Abraham och Abraham han är inte från Palestina, Abraham är från EU från Irak, från Mesopotamien uh, han har alltså lovats Palestina med rätt att förinta och truta palisina det är som, precis som det, som det står i koranen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 har som plikt att mellan situationstycken återvända till Parisien det har han aldrig varit och han ska varje, ska varje dag som ritual uppreppa massa gånger nästa år i Jerusalem och så vidare och, och, men den, den här religion det är ingen religion egentligen religion bygger på allt på invasion och in, eh, infiltration och occupation uh, det vill säga att judendomen Eh, grundpelare som alltså pelar judendomspelare är eh, återvändandet eh, det förlovade landet alltså det är ett land som har förlovats de har lovats att de deras gud med rätt att döda folk som bor där palestinier alltså och, och att det här folket judarna är jud, gud, gudensigdomsfolk det vill säga att de är för mer än andra folk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 Eh, politiska rörelser, alla alla länder, regeringar, partier ska infiltreras, ockuperas inifrån. Har man sett en del judar byter namn också? Till exempel Anita Gradin hette ju då Anita Gradinski som ett exempel. Hur ja, det är, av, det, det är just att de efter flera tusen år har de utövat en hel Hela domen bygger på infiltration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 Ikke de behöver inga bostäder De försvinner inga bostäder Det är inga, inga riktigheter eller Så för dem, de tänker inte på Att palestinier är en människor Som behöver bostäder Och flera strukturer och ett land Det är bara de som bestämmer mm. Det är så att En, en svensk nationalist som du mm. Principen Han har rätt att säga Sverige och svenskarna Men en judiska nationalism bygger på att säga att Sverige eh, åt judarna Paris åt judarna, Amerika åt judarna det vill säga att den judiska nationalismen har anspråk på andra länder inte på eh, för de hela världen är deras och alla länder är en del av deras värld de tycker att de har rätt att vara en världsmakt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 om man är ja, judisk, judisk pappa då Duger man inte som jude då? Eller, eller? Man vet inte man inte säkert att det är han i pappa Nej <laughs> det, finns äh, da, det finns halvjudar då alltså De man känner inte halvjudar Det finns, det, det finns bara judar Och, och det men, men det hela egentligen De flesta judar Egentligen De har bara konverterats Till judendomen ja? Uh, då, det var per Konvertering därför, och därför, Men det här är bara en tro Att de här stammar från Abraham var det, för, det var 50 000 svarta Som utvisas från is ja, var, varför, varför Utvisar man de här 50 000 Det var afrikaner va ja. ja de, de säger också Att de är tlingade till Abraham men, men man kan säga att Abraham uh,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 men behöver inte egentligen Vad spelar det för råd Säga att det finns Några no no amerikaner Som är kriget. Amerika är ansvarig För vad Amerika gör Det är uh, Majoriteten Det finns alltid uh, De som inte håller Men det är, Varför säger du så? Varför säger du inte Till exempel att Ja det är De som har dödats nu palestinier De har dödats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 Det är inte någon. Och islam. Du, kan inte, du behöver inte ta.